Sfântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Amin. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Amin. Înalță cornul drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Amin cu solirile curatei, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașlui acestuia, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți, Părinților noștri, ai lumii mardascări și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni, și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitre, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, Ocrotitorul Sfântului lăcașului acestuia, ale Sfinților Slăviților și de Dumnezeu cununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin Ștefan, Radu și Matei, ale Sfântului Slăvitului Noului Mucenic Ianache și ale tuturor Sfinților Slăviților Bunilor Biruitori Mucenici, și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților al lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți, părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim și ale tuturor sfinților tăi,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 și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unei a născut Fiului Tău, cu care le bine ești cuvântat, împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.